...fel på, men, men jag lyckas reparera provisoriskt, det verkar ju fungera nu i alla fall, fast det så går ju en stund och hittar det där felet. Vi har eh, 14 grader här ute och temperaturen, och, och, och det märks att går mot vår i alla fall. Det går bra att ringa på 81 3 0 en halv timme ungefär, till innan det sluts klockan sex. Så nu får vi spela nåt till 6. Kort paus. boogie. Oh, oh, oh, oh. To do some blackberry picking. I fill my bucket right to the top. It makes my lips go flippity flop. I hear a little voice and it sounds so sad. It says, "Don't pick me now 'cause I ain't ripe, right, Dad." Blackberry boogie, blackberry boogie, blackberry boogie, blackberry boogie. I draw it back like a blip when it's black.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 i hand med i alla fall att en låt till eh, passa på nu och ringer medan eh, 81-21-0 medan det finns tid kvar till klockan 6 Jag <skratt> väntar om man ringer annars får vi spela igen Jag spelar en låt till det är så lite tid kvar The I look out the window and over the gate. The big fat rabbits are jumping in the grass. Where do they hear my old shotgun blast? Shotgun boogie. I done saw your tracks. Look out, Mr. Rabbit, when I cock my hammer back. Well, over on the ridge is a scaly bark. Hickory nuts are big, you can see 'em in the dark. The big fat squirrel. And they fight I'll be on that ridge Before daylight Shotgun boogie Pow, pow All I need is one shot Pow, pow Look out, Bushy Tail Tonight you'll be in the pot Well, I met a pretty gal She was tall and thin I asked her what she had She said a box for a ten I looked her up and down Boy, this is love yeah, we we cool no, no, no, no, no, no, no. thing the is in to get I set down on a love cutter on my lap she said wait a minute but you got to see my face you got a big gauge go down like a rifle. Don't want a man that's a a trifle shotgun boogie Draw the beat so fine Look out, big boy He's loaded all the time Well, I called on her path Like a gentleman on oh, her No, no brush hunter's go gonna get head. my daughter He cocked back the hammer Right on the spot The gun went off I outrun the shot Shotgun boogie I wanted wedding bells I don't, I don't ja nej jag ska bara säga glad post ja tack såsamma ja jag ringde ju förut Men har du fått ordning på apparaterna nu då ja då det, det var en mikrofonförsökare som man lagst ja måste ha upp locket på den på väggen här ja nej jag, jag lyssnar ju på Gunnar Andersson han sänder ju på nätet också samtidigt så du pratar med han alldeles nu eller hur nej inte här på radion Nej, men jag, lys jag lyssnar ju på nätet, va? Ja, jag pratade med du... honom tidigare idag, men då Nej, men blev det du pratade samtals... alldeles nyss med honom. Gunnar Andersson. Ja. Nej, han har inte pratat med här. Ja, men jag, jag, jag lyssnar ju på nätet bredvid, och du pratade med Gunnar Andersson alldeles nyss. Ja, du var väl inga gammal han hade gjort då. Ja, men, men, men, jag pratade med honom tidigare idag. Du sa ju att det, var, att det var fel på din mikrofon. Ja, det var en mikrofon i ordnats i alla fall. Ja, jo, precis. Ja, det är ju som sagt, det är ju påskafton idag. Ja. ja Har du firat någon påsk då? Nej, jag har ingen som kommer hit och firar mig. Har du ätit några ägg då? Nej, jag läggdes mot ägg så jag kan inte äta det. Har du fått äta någon sillburk då? Nej, bara en pensionärsråda ja det är inga festligheter på så vis då. Alltså... Nej, det är inte det är ingenting än du. Nej, jag äter, jag äter ägg och sill här nu då. Ja. Och det är ju alltid gott då, så jag har tagit en ålborg också. Jaha, men jag har sådana ämnen ja. Ja, men det kan vara gott med en ålborg då och då. Nej, jag dricker Coca-Cola och liknande bara. <laughs> ja, men... Som sagt, när vi är lite i tillfällen så, så kan det ju vara trevligt med en Ålborg. Ja, men jag köper inte något på systemet. Det har handlat där i mitt liv. Nej, då sparar du pengar på det i alla fall. Ja, säkert. Ja, det ska man nog vara försiktig med. Och, och dricka sprit. Ja, det var ju roligt att du fick igång din apparat i alla fall. Ja, det brukar ordna sig, men man är ju inte beredd på när det kommer. sen kan det komma helt Ja, det är ofta det går år medan varje gång det händer. Ja, precis. Nej, jag, jag sa det så här. Det du, du hörde sig först så kom det liksom en automatisk sändning ut när du spelat, eh, liksom här Radio Nord. Och sen prösta och sa så här, jag sa Han han håller igång en. Och så blev det ingen sändning. Jag tänkte, det var ju typiskt. Jag pratade, men då såg jag att det gick inte ut beroende på att eh, mikrofonförstärkaren släppte inte fram signalen. Mm. Och sen... Eh... Ja, jag vet inte, jag har ju lyssnat lite på Gunnar också, länder, men han men han bara läser upp då sådana här saker. Att han har varit ute och cyklat där uppe i Dalarna och, och så läser han om hur det ser ut in, runt naturen och byggnader och sånt runt långsyttan där han bor. Ja, det är ett gammalt roligt om... område. Vad sa du att det var? Gammalt roligt område kanske. Ja, det, det har väl en, någon historia som man läser upp nu då. Det har väl inte så mycket med någon men någon politik och sådär som man brukar prata om ibland. Han brukar ju men... ha, ha någon kille som heter Karpstrypan från världen. Ja, just det. är tänkte just fråga man han stört sig idag. det gjorde han tydligen inte då. Nej, Karpstrypan. Han är ute med grabbarna och spelar punkrock idag. Jaha, han är inte så sånt. Ja, de har ju... De pratar, de spelar ju sån där konstig jävla musik som man får ont i öronen av när man hör det. Ja, det är olika musik. Ja, men... Nej, hela punkrock Det låter ingen vidare tycker jag är det är väl mest som rock som jag spelar här Ja, ja det är trevligt när man spelar lite Lite sån här, lite melodiösa och fina låtar Det tycker jag är trevligt ja, nu har jag bara till, till, till klockan tre Sen byrste Nu på torsdag då ska jag gå på Riddarhuset Och lyssna på det blir från Bellman och Tåb och så ska det vara. Det är Karlbergs musikår som spelar där. Jaha. På Riddarhuset. Ja, det, ja, det, det är det en chans för lyssnare. Nej. Ja, det kostar 130 kronor. och det kan ju vara värt faktiskt, det tycker jag. Och den eh, elfte... Eh, nu då är det Roslagsbälgarna, det är en dragspelsorkester eh, som ska spela upp i Åkersberg. Jag Ska åka dit och lyssna på. Ja. Och, och det roliga var ju nu att i Fisketa, det sa jag förra gången jag pratade, där har de ju nu byggt, det finns ju någonting som heter Fisketa-museum som handlar om slaget vid stäket 1719 Och så har de byggt en jättefin restaurang där nu som heter Saltsjöpier. Och det rekommenderar jag alla. Det var ju rätt mycket folk nu från Saltsjövalen som äter där ute. Ja, det är tur då, så att vi inte för, förlorar pengar på det. Ja, de hade en restaurang där för några år sedan Men det själv ett mord där Det var några fyllbultar som kastade ut en kille Ner för berget där som slog ihjäl sig Så då var de tvungna att lägga ner det heter Villa Viken Och kallade det Villa Viken ja. Men nu är det Och sen var det så roligt där. Jag brukar gå då från frisrättare till Salkvalen centrum, tippen av heter. Och så var jag avstängt där Då höll de på med någonting Och då ställde jag frågan, vad håller ni på med här? Ja, det är en inspelning av solsidan, den här tv-serien. Oh. Ja. Har du sett den någon gång som på tv4? det var jag, ja, han, det min tv, jag tror trasig längre. Den här Alex, han som är tandläkare, han stod där och morsade och hejade stod i tandläkare och utanför. De hade hytt och den där tandläkarmottagningen som ligger där. Så det blir det snart Henrik Dorsin och, och Reborg och de här... Och, som ska framföra, det är ju en jätterolig serie det där. Ja, jag hoppas att den eh, filmen kommer fram, den är jag för. Ja, den går på tv den där. Jaha. Ja, den är... Så den är faktiskt riktigt, riktigt, riktigt, riktigt rolig den där solsidan. Så jag ja, jag har ju vi... på solsidan på den tiden när jag åka ut med Särskjöbanan. Ja, åkte du till solsidan då? Ja, där man fick sågen och någonstans på mitt navn. Ja, man byter vid Tattby och sen åker man till solsidan så kan man stiga av i Ersta Vik och så kan man gå till Ersta Vikspadet. Ja, så har jag varit tittat på eh, Stockholms observatorium också. Ja, just det. Ja. ja jag träffade faktiskt en, en kvinna där hon var från Polen och då frågade jag så här var de hade bott innan de bodde där de bodde. Ja, vi bodde på observatoriet, sa hon. Ja, men det finns väl inga lägenheter på observatoriet, så min man är astronom. Ja, vi kan man få, få komma in bland låst. Det ja, det är de var öppnat en skola nu, alltså en vanlig skola. Det var det jävla liv jag var där senast. De, ungarna skriker så blev det bara lite bra. Nej, så att, det är ju en jättefin utsikt där. Och sen har de ju byggt om där ute vid, vid badet, ute på badholmen som det heter vid Grand Hotel. Så där har vi byggt upp eh, jättedyra lägenheter som är gick att sälja. Ja. ja, det är typiskt. Nej, men som alla som jag säger, jag rekommenderar det att nu när det blir lite finare väder, åk ut till Saltkopi och ät en dagens rätt för 95 kronor. Jättebra mat, fin utsikt. Ja, nu börjar det bli så fint väder som man kan åka dit. Ja, just nu ser det ingen vidare. Det ser skönt ut, men det är kallt som fan ute. Ja, det är fyra grader hos mig. Ja, ja det är ingen vidare. Sån här på påskafton. Nej, man får ju inte ta lugnt och ligga och sova. För det är ju så... Är problem med hälsan, det mår ju inte bra. Ja, det, det Ja, som sagt, jag är i fin form. så. Jag har druckit ålborg och ätit sill och potatis som har Ja, det får jag... Hålla huvudet högt och ja, det gott till dig, Hej då. Hej. Ja, det var det första samtalet. Det är alltså Radio Frequenta, som sänder och i skrivare och Lindberg. Och ja, det har ungefär åtta minuter nu innan tiden är slut. Ja, det ingen någon mer nu, men det finns tid. Och det är 3 Och -0, 0 det är typ det, det som får jag spela en annars. Jag tror det. Alltså jag har ett tillbaka folk samtal så ringer du och väntar här. Ja, oh, jag är kvar här. Hallå? Ja, jag hör dig. Var du med nu kan du prata på ja vad trevligt för du är glad påske och det är ju påskafton mm. och eh, vi du och jag vi har ju upplevt många påskaftar är det hur? ja jag är så gammal <laughs> eh, men det är ju som vanligt jag tycker att pås alltså är man religiös mycket innerligt, innerligt religiös då har ju påsken en betydelse det är klart för det är eh, individen i fråga men jag är inte så intresserad av religion i och för sig. För att jag är mer an agnostiker va? Ja du vet jag inte ifall Ja jag ska skruva... Hör mig i år jag ska skruva upp radion lite till det här ett Ja det bra. Ja, nu fungerar i alla fall det här. Jag såg ju vad det var som hade hänt i mikrofonförstärkaren och det kanske jag till det. Men det tog en, Ja, en, hallå. Nu är jag kommen. Ja. Tog jag det, jag en, är, nu är jag men... kommen här till telefonen. Jo, hörru du. Kent ringde ju in. Det var ju trevliga tips han rekommenderade. där. Bland annat var det här dragspelgillet ute i Åkersberga. Ja. Sen nämnde han, nu minns jag inte vilken dag det var, men nästkommande vecka här så är det nog evenemang i Riddarhuset det är från Bellman till Tob sa han och jag ja, kommer ihåg ja, när ja, millenniumskiftet var då faktiskt hade de ett evenemang med ett, ett, ett, ett Bellman och Toblåda i Riddarhuset och det var Hans Stenbeck som finansierade eller som sponsrade hela det där evenemanget runt omkring i gamla stan då bland annat i, i Riddarhuset och på många andra ställen Uh -huh. och, och då tänkte jag höra med dig i år om han ska gå dit på torsdag. för du kommer inte så ofta ut nu för tiden kan inte du hänga på då? Ja, torsdagarna har ju en sändning här Jaha, det uh -huh. beror vara på var det på torsdag, jag tyckte han sa torsdag Det var ju oh, den. Uh -huh. ja, så Ja, det hade varit trevligt för att jag förmodar hur du i år att du är inte så mycket ute nu för tiden i och med att du är lite bunden till ditt, ditt företag där. Du ja, har ju... så de där konstiga benarna som är, jag kan rasa en kullar som helst. och, och kan ingen ta det, det, det, det är väldigt tråkigt. Hörde du, jag hörde en intressant forskning igår. Det var forskare som berättade det att tidigare har man ignorerat det att när man blir äldre det, då är det specifikt att man ska ta extra med protein av det kosten. Alltså protein, det är ju aminosyror och sånt där, det är ju kroppens byggstenar. Ja. Så jag har tänkt på det i år att äter du väldigt proteinfattig kost? Jag vet inte, då man behöver äta ost och sånt i dyk. Nej men protein finns, mjölkprotein är ju mycket högvärdig ett du exempelvis yoghurt eller filmjölk och sånt? Jag brukar ta så där rö, rö, fil som smakar choklad rö, som du dricker. Men det kanske är för mycket socker i det, hör du? Det vet jag inte. Jag är i det att de säger diabetes också. Det, jag räcker in med socker ändå för jag mår så illa om jag inte får socker. Det står i, i den här innehållsförteckningen sockerarter där kan man se hur mycket pass socker de häller i vet du men just det, det var intressant med den här forskningen de berättade det att då har man definitivt kommit under full med det och med vetskap, med säkerhet säger det att protein det är specifikt för äldre mycket bra och det är det är liksom så att man behöver inte träna, bara att man får protein i kroppen så motverkar man massa symptom på åldersförsvagning va? Ja, om jag kunde få mitt hormonpreparat tillbaka så att eh, musklerna kunde fungera för en dekare sa att det finns inte testosteron så går ingenting bra. Nej, det är tråkigt. Men just, det var intressant i alla fall att på kunskapskanalen på tv aldrig med program där de belyste proteinens betydelse i kosten. Det har vi, protein har ju, alltid, har ju varit medveten om att det alltid behövs. Det finns ju aldrig i våra kost. Men, men sen beror det på hur mycket protein man får i sig. Det skiftar ju. Men det var specifikt viktigt för äldre människor och särskilt sådana människor som är äldre och tränar. Där måste är proteintillskottet viktigare än hos yngre människor för man bryter ner mycket av just det. Eh, Ja, Det här är ju en katastrof för mig. Nu var det läkare som skrev ut så när vi sa för vi aldrig någonsin sluta. Det är synd att inte du kan få så här med... testosteronplåster. Nej, ingenting får jag. säger om att vi exploderar prostatacancer och säger så jag dör. Men du har ju ingen. De har ju inte bevis. De har ju inte gjort någon. Prognos. Det heter väl diagnos, men sen säger man ju prognos. Ja, jag det, men... det, det, det, det hjälper inte. det jag får det inte ändå. Det, det kommer att bli en katastrof för mig. Men de har ju inte konstaterat riktigt att du har prostatacancer, då? Nej, ingenting. Första gången det var det ju det där, där, provet, provet 1960 eh, eller 2001, två. Alltså, var det så länge sedan? Ja, det tror jag inte på det men det hjälper inte. Det kan jag se, Du Det är för fan eh, 14 år sedan då. Ja, men får du inte då? Då hade du haft, prov, hade du, det var prostat cancer då, då hade du ju fått mycket, eh, vad ska man säga, markerade symptom, vet du? Ja men eh, det är ju jäklar att bara hålla på och säga bara, och en läkare i Amerika att säger att vi bara skyddar på det här att de inte vill skriva ut här åt mig nej, de, de har ju inte ställt någon riktig, jag menar PSA och det där, det ska ju i så fall utredas med, vad heter det, biopsiter va, när man, man kommer, om det, om det är någon ja, cancer, och så har de ju när att jag har svårt Diabetes. Och så sprutar spry, spry, i en massa insulin som mådde i det så. Du har väl ingen diabetes så Nej. Och så fort jag kom hem då så drog upp en blir bättre. Ja, visst. Det, det är... Jag tror det att är det har en psykologisk faktor att när du kommer hem till din egen hemvanda miljö så, så blir man ju gladare för att på, ligga på sjukhus. Det är bland det tristaste... Det är ja, och en finns. massa andra patienter som var döende och enda syrgas och allt möjligt. Det är, det är deprimerande att, att ligger på sjukhus överhuvudtaget. Jag har ja. varit inne på sjukhus för några år sedan och det var jag fick nog man ligger inte inne så länge nu för tiden för de, <laughs> de skriver ju ut den så fort de kan, bara för en chans här, för att det är ju brist på vårdplatser inom svensk sjukvård som du vet. De vill ja, bli men, av med den så ja, fort ja, som ja. möjligt. Alltså, jag vet inte att komma ut vi det gällande väckande kan kunna komma ja. ut så att det är knepigt det där att det är inget roligt du trivs ju bra med din verksamhet jag menar det är ju livs det är ju väldigt viktigt för dig ja det är ju det jag gör att det är kul med radion att det finns när radion det är bara sorgliga med när radion tycker jag idag att det är så få som sänder svenska program i 8 megahertz och det kan inte finnas många lyssnare kvar. Men det är tråkigt hur det har blivit där. Det var så kul i början, tycker jag. Först Tio första åren, det var ju väldigt sköts alltså. Det var ju så mycket program och föreningar som sände. Det var nattsändningar, det var mycket spirituellt. Och jag lyssnade på mycket, jag lyssnade på de nya dimensioner. och ja, det, det var, var kul att lyssna på. på eh, eh, och sände utifrån... Eh, Eh, torg och sånt via telefonledningar intressant. det var kul att höra på de flesta programmen jag tycker de här Radio Vega vann och Krishna var kul då, och, och sen hade vi de där stollarna de var ju roliga på sitt sätt de kom ju med tokstolliga idéer eller, det var, med Washington språkröret där eh, vad heter det där partiet Europeiska Arbetarpartiet kommer du ihåg hon ja det är med IAP mm -hmm, IAP Sen hade vi de här Scientologerna, vet du. Ja, det de trodde att... Det var <går> vilka tomtar det var, du Det de skulle vi kunna bli en gris Det var en jävla tomtare där, vet du, som gick omkring på där. Jag kom där en gång på Drottninggatsbacken där, vet du. Då hade de, förstår du, sin kyrka i gamla Radio Nords lokaler. Ja, det kan baka ju 8.46. Där hade sig inte lågna, vet du. Och då var det en kille som dök på mig där, en hejduk där. Och började surra om att följa med och göra en gratis test. Och det gjorde jag. Ja, det, då kan man ju bli till pengar. Men sen visade det sig det, jag hörde med bekant, va, att de höjde avgiften efter man gick de där kurserna. Va. Och till slut en del blev ju så duperade eller skojade att de tog banklån för att finansiera det för att nå ett högt stadion som de kallar för clear eller någonting. Har du hört talas om det? Ja. Det är en kurs, den kostar hund, flera hundratusen spännerna i kurserna så jag uppgav aldrig mitt namn och adress till de där när jag gick därifrån. Jag får återkomma så om jag är intresserad så hör jag av mig till er så jag vill inte lämna ut min identitet eller adress för då får jag väl en massa jävla reklam från er hela tiden så att det vill jag inte vara med om såhär. Nej det borde ju säkert rätt ha efter för det finns ju folk där som har eh, förstört sin ekonomi fullständigt säger ja. man har gått på sånt där och beskyllde så mycket pengar som de var eh, ja, ja visst, det är så Det hade varit rysligt det är obehagligt där för många människor att vakna upp, alltså att de har blivit duperade kan man väl säga utav... Ja, det, jag likade här Du vet när du snickade skulle ha en miljon för dagen mitt tag. Ja, det var ju väldigt eh, konstigt. Var det så högt? En miljon? Ja, det är säkert. Det låter ju... Jag kan ju inte eh, eh, skaka för de pengarna så. så blir det... Kunde de inte ha gjort någon slags form av... Utav provisorisk klagning då? Och det är en annan eh, som gjorde en, en del, men är långt ifrån klart och det blev lite bredare om har spikat hit bara, så det är inte helt klart. Mm, jag förstår. Den villa är väl, ligger väl i ett i rätt gammalt område va? Ja, det, det blev ble det till alltså, 1951 såklart tog ett helt år att bygga det, för den byggmässan var ju så krånglig. Mm. Men det där området där du bor, det, då är väl din fastighet där en utav de äldsta då, äldsta Nej, det fanns andra tvärs över gatan, gamla trähus som var, var klara för eh, 1930 och sen det äldsta var längre ner, var det 1927. Ja, är de k då, eller? Ja, en del min är ju nog. Är det ett eh, det Ja. Men hör du, vet du vad, i år? Då skulle du kunna kanske få något bidrag från att bibehålla statusen och standarder. Ja, men jag, det, jag skulle ju göra det för att för man betalar själv underhållet, sa de. Alltså, Men du måste ha tillstånd va, om du ska göra några förbättringar då på huset, va? Ja, om förändra någonting. Om du ska ändra någonting så måste ja. du ha tillstånd för med att ja. det är påmärkt. Ja, men det är inte så att är ju ovanlig här. Du vet vad det gjort till. Det är i år, Tänk om de kunde behandla dig lite som du vore k-märkt va? De bara ignorerar dig. Ja, jag är ju värst. Jag får ju dödsångest i att man inte sköter min sjukdom. Ja, det är tråkigt. Jag tycker det enda råd jag kan ge till dig i år, uppriktigt, det att du söker till en annan huslekare. Det har man rätt att göra. Ja, men visste vilken. Någon som egentligen hjälpte mig. Den som hjälpte mig. Det, var det finns med. någon kille... Hur du, jag vet, en bra huslekare på... Det finns någon där jag hört talas om på Kungsholmen, tror jag, som är bra. Om det ja. heter Sankt Eriks eh, huslekar Där går en kompis till mig. Han har berättat... att Det är den bästa läkarna som som han vet. som Han har ju gått på en del andra ställen tidigare. Ja, jag får väl höra med för jag har på Sofida hemmet. Det går nog bättre än de här eh, du kan ju påtala eh, det med stings, eh, mottagningarna. Du kan ju säga det om du kommer till en ny huslekarstation och får en ny husläkare innan nu. Att som patient så, vill, så kan vi förklara det att i och med att har blivit muskelsvag och särskilt bena så skulle det vara den största vikten så att de mäter bentetheten hos dig och sen att du fick ett testosteronplåster. Va? Och sen att de kan remittera dig till en duktig sjukgymnast så att du får rehabträning, vet du? Träna upp muskelstyrkande ben och det kan man göra. Det finns, på du, på sjukgymnastikcentral så här, Sjukgymnastikcentralen. Maskiner där man sitter, med det ser ut som kavlar. Ja, det är ett problem. Men det är väl äh, att, att tråksheter äh, i, i lederna, det gör så ont till dem att försöka träna det. Men då skulle du kunna gå och, och, och få... Äh, och knastrar i lederna och glappar av sig. Ja, det gör de mina medier och de som flesta människor ibland, Vet du det knakar ju sådär va? Ja, just det, men det var på potatum som måste läpa hem det, till Det, det, det, och det i axlar och armar, vet du. Men du skulle gå och göra en grundlig undersökning och utredning, vet du. Så att ja, du jag kunde jag bli del. Jag har vi där på Dalen. Och var ett, en, en månad, en vecka. Och sen har det varit inbrott och försörjelse här innan vi kom igång. När var det, så För en månad sen? Nej, nej. Eller två år sedan. Jaha, oh, oh, oh, ja just det. Ja, det var stökigt och då. Och jag var varit och... en gång för en månad i ungefär. Men nu var jag på och bara... Några dagar och då åkte jag hem sen. Jag blev inte sams med dem. Men vet du, var det verkligen enbrott då? Är du säker på det? Ja det är jag. För då har du stulit en massa grejer här. Var det någon värdefulla då? Nej, allt radiomaterial och, och annat då. Och sånt. Det kan vi peka åt ett håll att det är någon radioamatör då? Eller? Nej, det kan jag aldrig tänka. Men det är de som blir värt pengar en del. De äh, skojar bara, de säljer väl det där svart då till äh, andra amatörer. Ja, på något sätt äh, så finns det sin begäran. Det, det var ju musikkassetter med bra på och allt ja, det som fan. Ja, det är tråkigt tror du när det händer sånt här. Det, det är inget roligt. Men mitt råd till dig är, och det är att du ska söka ett en annan huslekar och be dem göra en utredning. Och, och kolla om du har atros så. Om, och, och, och att de kan kolla bentättheten hos då. Och sen om du kan ta PSA på nytt. Ja, det blir för stark bentätthet. Så alltså, många gånger så har det ramlats inte så det någonting. Ja, därför är det viktigt att du kommer till en riktigt seriös och bra läkare. Ja, och de var det verkligen de undersökning. Här nere på vårdcentralen som de bara... bara nu ska nästa patient säga, tio minuter så får man vara varje. Ja, åtminstone har man mycket att göra på en del vårdcentraler. Men det, ja, det är knepigt. Det, det enda råd jag kan ge dig är att du söker till, till en annan vårdcentral och får bättre bemötande då. Det enda som jag kan ge uttryck för, alltså, det är viktigt att man kommer till en rätt lekare att personkemin fungerar också. Man har väl varit med om det är väldigt bra läkare och sen har man ju haft otur att komma till någon som inte alls ver verkar vara engagerad eller någonting. Ja. Så att det är så olika på läkare med, vet du. Jag vet det finns många bra doktorer och du skulle behöva komma kunna till den. Det är ju inte här på gamla dagar. Det är för fruktansvärt. Du skulle kunna också höra det för med i landstinget där. Det står i telefonkatalogen där. Man får hem en sån här skrift. Vad den heter där? Sjukvården. Ja, vad fan heter den? Den heter, jag ska titta här. Den heter, ett ögonblick. Vårdguiden heter den Där ja, skulle du kunna det. ringa till vårdguiden där. Och, och tala med dem och säga att du vill komma till läkare som inte intresserade av äldre patienter. Förstår du Ja, rätten det Är det för, för... det Jag menar, Ja, det märker den bara för så folk är så fort som möjligt. Ska Sipa betala pension? Ja. Jo, det är ju så du tyvärr. Det är en cynism som finns i samhället. Äldre människor, det var någon amerikan som skrev i Dagens Nyheter i fjol att eh, han blev så förvånad över att att det är så mycket åldersdiskriminering i Sverige så omfattande. Ja, det finns ingen dag som förbjuder det. Du ja, ja, ja, ja, ja, vet jag. i Amerika, berättar en bekant till mig och ja, det tror jag stämmer. Om du söker ett jobb i USA, då får du inte arbetsgivaren fråga hur gammal du är. är. Nej, det kunde jag inte. Och därför har äldre då lättare att komma in på arbetsmarknaden. För här har man massa vanföreställningar. Man håller ner i kostnadsläget till varje pris och då ska man anställa yngre. Så man då tror inte har ha sådana Som äldre kanske har, som har varit i produktionen i många år. De kanske vet vad de vill och, och, och har sitt värde. Va? Det är uppskattande arbetsgivarna. Sen talar ju politiker med kluven tunga att de ska jobba längre upp i åren. Samtidigt så är det en enorm tydligen ungdomsarbetslöshet med va så att det är, det är så motsägelsefullt i deras budskap ja, just det. och sen har de ljugit förstår du under alla år de har fört kampanjer redan på 80-talet så ojar man sig i pressen om att det skulle bli förskräckligt i Sverige när alla 40-talister går i pension alltså den sista årsklassen har ju gått redan nu och det skulle bli så arbetsbrist i Sverige så det skulle bli fruktansvärt va det var ju bara jävla skitsnack de flesta 40-talister, de är ju, är, har ju gått i pension, de är inte verksamma längre. Det är väl en del som är kvar som överhåller, som får, har en välvillig arbetsgivare som tillåter dem fortsätta, va? Ja, som det har ju problem med ryggen. <skratt> Så att det där var, det, det tycker jag var jävla, jag, det förstod jag att det där kommer jag inte det det, det det var jävla skitlig, alltså, strunt va? Det visar sig att konjunkturerna fluktuerade. Det går upp och ner konjunkturer. Vissa år så är det behovet av mer arbetskraft och så vidare. Men att det skulle bli en sån brist så att det skulle bli en katastrof för Sveriges ekonomi och så vidare. Det var sådana övertoner. Det var det jag reagerade på. Vet du. Ja. Och det kan man göra. Nu, nu kanske det är fler som vill ringa in till dig. Ja, så jag, så jag, du jag sluta. jag slutar nu då. Hej så länge. Hej. Ja, nu är vi en öppen på 81 00, men nu är tiden bara så Ja, så tar den åt. jag bara att det var ju bra av nu att han spelade lite Jesus Christ där nu på, på sluttampen även om det inte var original inspelningen av Jesus Christ Superstar och så uppmanar jag alla nu imorgon ska jag gå i Höga lidskyrkan klockan elva på gudstjänst och sen är det ju tonblåsare och allting där uppe jag tycker alla ni som nu lyssnar på de här sändningarna som ofta talar så mycket om att vi ska värna vår svenska kultur och vår historia och sånt då behöver man väl åtminstone gå en gång i kyrkan på påsk, annars är det väl ganska eländigt tycker jag. Det tycker jag. Hallå? Ja, ja okej. Okay. Ja, det ser ut i säljning nu? Ja det gjorde jag. Ja, nej jag tycker verkligen att vi måste skärpa till oss lite grann och värna vår vår kristna kultur nu när det tränger på från alla håll och kanter och inte bara sitta som lämnat och gömma sig och, och under sängen där. Nej. Lite skärpning. Nej, det är bra ger ju att i alla fall du släpper fram några röster så har man fått prata. Ja, de nu mycket så mycket som sig ut Ja, och så spelar inte någon Winnie Mandela här nu det är för någon som spelar. Vi spelar svensk istället. Vi säger så, glad påsk på det. I cannot transcribe